236. Crucea și arborele vieții din cauza polemicii antignostice, învățământul ezoteric și tradiția gnosei creștine au fost aproape înlăbușite în Marea Biserică. Mai târziu, ierarhia ecleziastică va arăta o suspiciune asemănătoare față de experiențele mistice. Este poate prețul cel mai mare pe care a trebuit să-l plătească creștinismul ca să salveze unitatea bisericii. De aici înainte, gnosa creștină și învățământul ezoteric vor supraviețui diminuate și camuflate în marginea instituțiilor oficiale. Anumite tradiții ezoterice, în primul rând, acelea care se vor păstra în apocalipse și apocrife, vor cunoaște o mare circulație în mediile populare, dar în strânsă legătură cu miturile și legendele derivate din sistemele gnostice eretice, în special maniheismul. Pentru scopul ce ni l-am propus în acest capitol, ar fi inutil să insistăm asupra dificultăților bisericii primitive. De pildă controversele privind problema pascală către sfârșitul secolului al doilea sau chestiunile ținând de disciplina creștinească adică iertarea credincioșilor vinovați de grave păcate, după botez, etc. Și mai grave și mai semnificative pentru istoria generală a religiilor sunt controversele și crizele provocate de formulările dogmatice ale cristologiei, problemă pe care o vom discuta mai departe. Să remarcăm pentru moment că se pot distinge două tendințe paralele și complementare de a integra moștenirea religioasă precreștină. Asistăm, s-ar spune, la eforturi repetate și variate de a înzestra cu o dimensiune universală mesajul lui Hristos. Prima dedință și cea mai veche se manifestă în asimilarea și revalorizarea simbolismelor și scenariilor mitologice de origine biblică, orientală sau păgână. A doua tendință, ilustrată mai ales de speculațiile teologice ce încep din secolul al III-lea, se străduiește să universalizeze creștinismul cu ajutorul filozofiei grecești, mai ales al filozofiei neoplatoniciene. Încă Sfântul Pavel investise taina botezului cu un simbolism de structură arhaică, moartea și învierea rituală, noua naștere în Hristos. Primii teologi elaborează scenariul. Botezul este o coborâre în hăul apelor pentru bătălia cu monstrul marin. Modelul este coborârea lui Hristos în Iordan. O altă valorizare este botezul văzut ca antitipos al potopului. După Iustin, Hristosul, noul Noe, ieșit victorios din lupta cu apele, a devenit căpătenia unei noi seminții. Goliciunea baptismală comportă și ea o semnificație metafizică și rituală totodată. Lepădarea veșmântului cel vechi al corupției și păcatului cu care Adam, după cădere se îmbrăcase. Ori aceste teme sunt bine cunoscute. Apele morții sunt un light motiv al mitologiilor paleo-orientale, asiatice și oceanice. Goliciunea rituală este echivalentă cu integritatea și plenitudinea. Paradisul presupunea lipsa veșmintelor, adică lipsa stricăciunii, imagine arhetipală a timpului. Moștrii Hăului se întâlnesc în numeroase tradiții. Coborârea în fundul adâncului este o probă inițiatică a eroilor. Desigur, pentru creștini, botezul este un sacrament, pentru că a fost instaurat de către Hristos. Dar nu e mai puțin adevărat că el răia ritul inițiatic al înfruntării, egal lupta împotriva monstrului, al morții și al învierii simbolice, egal nașterea omului nou. Tând după Sfântul Pavel, prin se obține împăcarea contrarilor. Nu mai este rob, nici zlobot, nu mai este parte bărbătească și parte femeiască. Galaten 3, Altfel zis, cel botezat recuperează condiția primordială a androginului. Ideea este clar exprimată în Evanghelia după Toma. Citez și când veți face din bărbat și din femeie un singur lucru, în așa fel încât bărbatul să nu mai fie bărbat și femeia să nu mai fie femeie, atunci veți intra în împărăție. Închei citatul. Este de prisos să insistăm asupra vechimii și răspândirii universale a simbolului androginului ca expresie exemplară a perfecției umane. Probabil că din cauza marei importanțe acordate de gnostici androginiei, acest simbol a fost din ce în ce mai puțin evocat după epoca Sfântului Pavel. Dar el nu a dispărut niciodată cu desăvârșirea din istoria creștinismului. Și mai îndrăsneață este asimilarea de către imageria, liturgia și teologia creștină a simbolismului arborelui luminii. În acest caz avem de-a face cu un simbol arhaic și universal răspândit. Lucea făcută din lemnul arborelui, binelui și răului este identificată sau se substituie arborelui cosmic. Ea este descrisă ca un arbore care urcă de pe pământ în cer. Copac veșnic ce stă în mijlocul cerului și al pământului sprijină cu tărie universul, arborele vieții plantat pe Golgota. Numeroase texte patristice compară crucea cu o scară, cu o coloană sau un munte, expresii caracteristice pentru centrul lumii. Este dovada că imaginea centrului se impune firesc, imaginației creștine. Desigur, imaginea crucii ca arbore al binelui și răului și arbore cosmic își are origina în tradițiile biblice, dar prin cruce, egal centrul, se operează comunicarea cu cerul și în același timp întregul univers este salvat. Or, noțiunea mântuirii nu face decât să reia și să completeze noțiunile de înnoire perpetuă și de regenerare cosmică, de fecunditate universală și de sacralitate, de realitate absolută și în cele din urmă de nemurire toate fiind noțiuni care coexistă în simbolismul arborelui lumii. Alte teme arhaice s-au integrat treptat în scenariul crucificării. Deoarece Iisus Hristos a fost răstignit în centrul lumii, acolo unde a fost creat și înmormântat Adam, sângele lui, curgând pe creștetul lui Adam, l-a botezat și l-a răscumpărat de păcat. Și întrucât sângele mântuitorului a răscumpărat păcatul original, crucea, egal arborele vieții, devine izvorul tainelor, simbolizată prin uleiul de măslin, grâul, vița de vie, cărora li se asociază plantele de lac. Aceste teme mitologice, elaborate mai ales de autorii creștini din secolul al III-lea încoace, au o preistorie îndelungată și complexă. Din sângele și trupul unui zeu sau al unei ființe primordiale torturate, cresc plante miraculoase. Ei Important să subliniem de pe acum că aceste scenarii și imagini arhaice, reluate de autorii creștini, au cunoscut un succes fără egal în folclorul religios al Europei. Nenumărate legende și cântece populare vorbesc despre florile și plantele de la care cresc la picioarele crucii sau pe mormântul lui Isus. În poezia populară românească, de exemplu, sângele mântuitorului produce griul, unde lemnul sfânt și vița de vie. Citez, carnea josu cădea, pe unde pica, Gru bunu se făcea, cu ele bătea, sângele curgea, pe unde împicura, vin bun se făcea, din coastă iau curs, sânge și apă, din sânge și apă viță de vie, din viță de vie poamă. din poamă vin, sângele Domnului pentru creștini. Închei citatul.